Kniha 2.17. 17 Vasišta pravil Jen ten, kdo je obdařen zmíněnými čtyřmi ušlechtilými kvalitami, má právo naslouchat tomu, co nyní hodlám vyjevit. Ó, Rámo, ty takovým člověkem bezesporuj si. Naslouchat tomuto učení si přeje jen ten, kdo je dostatečně zralý pro osvobození. Avšak podobně jako světlo lampy dokáže ozářit i spícího člověka, tak toto učení je schopno dovést k osvobození každého, kdo je vyslechne, ať si to přál nebo ne. Zjistíme-li, že to, co se zdálo být hadem, je ve skutečnosti provazem, pak náš strach z hada okamžitě zmizí. Podobně při studiu této knihy zmizí naše utrpení pocházející z koloběhu života a smrti. Celý původní text obsahuje 32 000 dvojverší. Část první se jmenuje Vajrágia Prakarana o odtažitosti. Se stává z 1500 dvojverší a dává člověku poznat pravou podstatu života v tomto světě. Pečlivé studium této části očistuje srdce. Část druhá je Mumukšu Vyavahára Prakarana. Chování hledajícího. Ta se skládá z tisíce dvojverší a popisuje, jaké jsou předpoklady člověka hledajícího poznání. Část třetí: Utpaty Prakarana o stvoření obsahuje sedm tisíc dvojverší. Tvoří ji množství inspirativních příběhů, které pomáhají nastínit nejvyšší skutečnost. V důsledku vzájemného působení iluzorních představ, jakými jsou například já a toto, se zdá, že vesmír, který nebyl nikdy doopravdy stvořen, skutečně existuje. Část čtvrtá, stity prakarana, o existenci, se stává z tří tisíc dvojverší a opět je tu na příbězích odhalována pravda o existenci a podstatě tohoto světa. Část pátá, upašám ty prakarana o utišení, obsahuje pět tisíc dvojverší. Naslouchání této části vede k ukončení klamného vnímání světa, kdy zůstane už jen nepatrná stopa nevědomosti. Část šestá a poslední, nirvána prakarana o osvobození, se stává ze čtrnácti tisíc a dvojverší. Její studium a pochopení odstraňuje základní nevědomost člověka. Jakmile jsou rozptýleny všechny klamné představy a iluze, je tu úplné osvobození. Takto osvobozený člověk sice přebývá ve fyzickém těle, ale žije tak, jako by byl od něj osvobozen. Prostý žádostivosti, tužeb, připoutanosti a odporu je vysvobozen z koloběhu života a smrti. Za samsáry. Teď a tady se zbavil démona zvaného egoismus a spočívá v jednotě s nejvyšší skutečností.